بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله و الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين وبعد نشكر الله سبحانه وتعالى كرم زاكه برك زاكه فضل زاكه بالبال ambapo aendelea kutumiminia subhanahu wa ta'ala na tunamtakia sala na salamu zaidi mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam karibuni ndugu zangu tuendelee na mazungumzo haya ambayo tunapitia kwa pamoja na sa'ih fi islahil buyut nasiha mbalimbali mbali za kuweza kuzitengeza majumba yetu ambapo ni mahadhara zilizotolewa na Sheikh Khalid bin al-Dahwi Al Dhofiri Al hafidhahu Allah Taala wakati kadarsa iliyotangulia tulifikia katika mifano ambayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam tunayapata kwake ambapo yeye hakulaza damu nyumbani kwake akawasahau jamaa wake na familia yake balemtume صلى الله عليه وسلم alijitazi alijaza alijaza titi na kujibdisha kuweza kufikisha ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa awapendao ndani ya صلى الله عليه وسلم akimhimiza sana ammi yake Abu Talib aweze kutamka shahada aweze kukubali ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala الله عليه وسلم ya قل la اله الا الله كلمه احاجلك بها عند الله ايه عمي يangu sema la ilaha illa allah hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki isakuwa allah subhanahu wa ta'ala neno ambalo litansaidia mimi Niweza kukupatiya utetezi mbele ya allah subhanahu wa ta'ala قل فقط لا اله الا الله أشفع لك عند الله عز وجل سمط وقت هو امب ابو مكربيه كوغا سم النانو هيله ليقبل موينم واكو لتمك علمي في علمي الله سبحانه وتعالى نيويزه كوكتتيا كشو مبه الله سبحانه وتعالى <تصفيق> حتى تكون من اهل الجنه ili uwe ni miongoni mwa watu wa janna Hile hilo lilikuwa malengo ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa sababu alielewa amni yake asy, asipopokubali ya maneno haya atakuwa ni min ahli nnar ndo maana Allah subhanahu wa ta'ala aka akatusisitizia ndugu zangu kutuambia kuwa anfusakum wa ahliikum nara yakwan nafsi zenu kuumwamini Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuyafanya mambo ya khairi na si nafsi zenu tu. bali na nafsi za watu wenu kwa kuwafikishia ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala na kuwasisitizia kwa hilo ya kuwa wanafaa kumwamini Allah wanafaa kufuata njia ya Allah wanafaa kuwa katika mana haji ya Rasulullah mpaka siku kutana na Allah jala jalala kwa hivyo Abu Talib mtoto wake Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ambaye amemwona akiwa anajua uaminifu wa wake anajua ukweli wake bali ametunga mashairi mbalimbali ya kuonyesha ukweli wa dini ya kijana wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam leo mtume sallallahu alayhi wasallam anamlilia aseme tu jambo angalau ya yeye kuweza kumtetea kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala لكن دجزانو نجامبوليبي امبالو ليمزويه ابو طالب يا يكوازا كولتمك شهاده نكو من أهل الجنه اسما الشيخ حفظه الله تعالى فكان عنده رفقاء السوء من الكفار يقولون له اترغب عن مله عبد المطلب تمبزاني موكه كاندوني موكه والكو ني مرافقي وباء كما في عبد الله بن ابي اميه ابو جهل ntume anapomhimiza kusema la ilaha illa allah wao nao anamwambia je wataka kuliacha mile ya mababu zetu Wataka kuacha tabia ya babu zetu la la la, la, la. usijaribu Nilipi ambalo kwamba limemfanya Abu Talib asiamini asema moja katika mashairi yake wa laqad alimtu bi anna dina min khairi abd adyan albariyyati لو لولا الملامه او مخاف مثبت لرأيتني سمحا بذاك مبين هل نبيت امبالو ام لتاد الشيخ الفوزان رحمه الله تعالى كتابه تشاكه تشا دروس من القرآن اسمع ابو طالب كلчом زويه يا يا كواميني نكوغوبيا كلاوميوا غوبيا لواما كواميوا كو امواچا دين يا مبابظك امواچا مله يا عبد المطلب na wasema wenyewe eti mwachamila wa Chamila ni mtumwa. Ndio maana leo utakuta baadhi ya Waislamu, ma alasafi shadid, famudana kuwa wanajua sunna za Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hawafati sunna ya Rasul kwa sababu ya lawama mbalimbali, kwa sababu ya kuogopea ima mabosi wao, ama walimu wao, ama wazazi wao, ama wakezao. ama waume wao au mtu mwingine yoyote, mtu anashindwa kufuata sunna paa'atan limakhluq wa ya'si al kufata munanda wa Nabi muhammed sallallahu alayhi wa sallam kwa sababu yeye yuko tayari kutii kumskiza makhluq hata kama yuko karibu nawe yake gani na hali ya kuwa ukawa unamwasi Allah subhanahu wa ta'ala ni wangapi ambao leo wamejaliwa wao kuweza kupata kujua sunnah kuweza kujua manhaji ya nabii sallallahu alayhi wasallam kuweza kujua siratal mustaqim lakini wanashindwa kufata njia hii iliyonyooka wanashindwa kufata sunna wanaji wameingia wame, wame dip katika bid'a mbalimbali kwa sababu ya kuogopea lawama mtu asema hini this is a family issue Mzazi wangu anafanya jambo hili, watu wetu wote wanafanya Misikitini mwetu yanafanywa. Mimi sina budi sipokuwa pia kuyafanya. Kwa hivyo unayafanya mambo haya bidاعة hizi, mahofu haya Kukhalifu sunna ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukidai ya kuwa unaogopa lawama ya watu. Ukidai ya kuwa ni jambo ambalo kila mmoja analifanya. Allah Mola wako Allah jalla jalalu أَنَسَمَ وَازِكَ كِتَابَ الْقُرْآنِ وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يَضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ Wama aktharu nasin walau harastum bi mu'minin zote hizi ya kuwa wengi katika watu wa siku zote hawako katika njia ya sawa watu ambao wamejaliwa kufata njia ya tauhid kufata njia ya sunna, kuwa katika manhaji sahih ni wachache mno miongoni mwa walimu ni kujibidisha sisi sisi ndugu zangu kuweza kuwa katika njia hii ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kujita kujitahari na watu ambao wako karibu nasi kwa sababu abu Talib jambo ambalo kwamba limemkost jambo ambalo limemkosesha imani jambo ambalo limemkosesha yeye kufuta wasia hii ombi hili la Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni hawa marafiki wa ovu واكممبيا اترغب عن ملة عبد المطلب يعني كيف لك أن ترغب عن ملة ابائك يذك يذكرونه بآبائه حتى كان اخر ما قال ونمكمبوش اكو سiana الشرك وليكوا كفانا بابوك باباك امبكا ايكاو مننوي يا مشويا كسماني على ملة عبد المطلب نككته كاميله مننندو ونجيه يا عبد المطلب امباني اوشريكينا Makala la ilaha illa allah hakujaliwa yeye kusema la ilaha illa allah na hii ndugu zangu kama ninavyo kusema lazima tujitahadhari na marafiki wa ov pia pressure we wanavyosema wenyewe na jambo hili sio tu kwa vijana wadogo au kwa mabaro hata watu wazima wana matatizo haya ya peer ni wazee wangapi ambao hawahudhurii salatul jamaa kwa sababu wamekana wazee wenzao katika maskani wakirusha bao wakicheza michezo mbalimbali mbali. ni wangapi ambao kwa sababu ya mazungumzo matamu yeye ya na rafiki yake wanakunywa kikombe cha kahawa inapoadhara inapona anaponadi hayya ala salahi haya al ala alfalah ni kana kwamba hawaskii Sala inaposema muadhini anaposema qad qamatis ni kana kwamba hawana habari kwa nini kila mmoja hataki kumkatizia mwenzake mazungumzo wanavodai kuna wengi leo kwenye makaburi na mwengi katika majuto yao ni kwa nini alimsikiza fulani ni kwa nini alitembea na fulani kwa sababu يوم القيامة kuna watu ambao watajuta wa ya'budu adh ala yaday <coughs> angalia ya taabir ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anatumia leo mtu anapopata anapo, anapo stress unapopatwa na jambo ambalo la kutoa jasho jambo la kukusikitisha tunafanya nini tunauma kidole nasema ya Allah singefanya jambo hili au jambo hili limenipita tuauma vidole lakini Allah asema yauma ya ad-dhalimu al ala yaday siku ambapo dhalim mtu aliyodhulumu nafsi yake atakapokuwa anauma mikono yake يقول ya ليتني اتخذت مع الرسول sabila ya ويلتي ليتني lam اتخذ فلانا خليلا mtu akijuta na kulilia asema laita mimi singefanya fulani kuwa rafiki wangu wa karibu bali Allah subhanahu wa ta'ala atuwaambia al marafiki wa karibu يوم القيامه Ispakuwa wale ambao walikuwa ni muttaqon illa almuttaqin اسبكو wale ambao urafiki wao ulikuwa ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na hebu ndugu zangu tujiangalie watu ambao karibu na wao watu ambao tunasuhubiana nao je ni watu ambao wanatakaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kesho takapofariki na kuenda mbele ya Allah ni watu aina ya watu ambao watatufanyia dua ni aina ya watu ambapo kesho wakitukosa ndani ya janna watatufanyia shafa'a au ni mtu ambaye leo uki click to the right button ukiamua tu kufanya jambo ambalo nila sawa kufuata njia ambayo ni ya sawa kumridhisha Allah atakukimbia na wala hata raha kuwa nawe ikiwa hindo aina ya marafiki ambao hawana khairin ndani yake basi ni wakati ambapo twafaa kujapushana wao na, na kujiweka mbali nao kwa hivyo Abu Talib jambo ambao limemletea matatizo ni marafiki wabaya na leo vijana wengi ambao wanajokuta katika uraibu mbalimbali mbali, Wanajukuta katika mbali mbalimbali wanajokuta katika balaa na dhiki mbalimbali matatizo haya yameanza kutoka kwa marafiki wao wa karibu watu ambao wanawasikiza zaidi kuliko vile wanavyosikiza wazazi wao hili ni jambo ambalo tuwafaa kujitahadhari nalo asema Sheikh رحمه حفظه الله فهذا دليل على حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم ala riaayatil ahl wa ala riaayat janabi islahil buyut wa hadha kathir fi sunnati nabiy sallallahu alayhi wa sallam shakhsama yote ambayo ametangulia mtume muhammed sallallahu alayhi wa sallam kusisitiza mtu kumfanyia bidii kuwafanyia bidii watu wake kuwafanyia bidii kuamrisha sala yeye mwenyewe ikiwa anafanya hilo kama tulivona kwa abu talib Sheikh Hasema hii ni dalili ya kuwa Shekha, ya kuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa na hamu ya hali ya juu kuweza kuyatengeza hali za familia yake kutengeza hali ya majumba yake na hii na haya yanapatikana kwa wingi katika sunna ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunakumbuka mtume sallallahu alaihi wasallam akimwambia yule kijana ambaye alikuwa anakula mbele yake na mikono yake kitapatapa kwenye sahani akimwambia ya ghulam سم wakul biyaminik, بيمينك وكل yalik يليك قال يا متي صلى الله عليه kijana ambaye amelelewa ndani ya nyumba yake mtoto um salama anamwambia ya, ya ghulam kijana Mtaji Allah kuanza, sema bismillah unapoanza kukula kisha kula na mkono wako wa kulia na ule upande wako leo ni wangapi miongoni mwetu toaone watoto wetu wanakunywa kwa mkono wa kushoto wanakula kwa mkono wa kushoto lakini hata hatushtuki wala hatuna habari Ikwapi tarbia ya kiislamu tarbia ambayo ametuachia Nabi muhammed sallallahu Alaihi wasallam kwa hivyo ndugu zangu nyumba ya muislamu inapotengezeka anapojitahidi kulitengeza nyumba yake ambapo ndiyo msingi ya mujtamaa wa Kiislamu basi mujtamaa wote wa Kiislamu, utaweza kutengezeka biidhnillah ta'ala ikiwa mslam atajifanyia bidii mwenyewe awafanyia bidii watoto wake na aifanyia bidii nyumba yake basi yeye anaweka msingi muhimu katika kuitengeza mujtamaa wa Kiislamu angalia leo kuna vilio mbalimbali, kuna matatizo mbalimbali, mbali, kuna uraibu mbalimbali. Mambo haya yote yaonyesha sisi tumelegea kwa kiwango kikubwa katika ku katika kuyachukulia tarbia ya manyumba yetu katika uzito mkubwa. Sheikh asema Hafidhullah ijtahidz fi baytik yasluh laka mujtama'uk basi ada jitahidi katika kuitengeza nyumba yako basi mujtamaa yatu biidhnillahi ta'ala itatengezeka na usiwe kama inavosemwa au tusiwe kama inavosemwa kama takunu yau alaikum, kama mnavokuwa nyinyi ndiyo pia mnapewa viongozi kama nyinyi leo sisi tunalalama mbalimbali mbali katika viongozi wetu tuna matatizo mbalimbali mbali ambayo lawa zote tuwausukumia viongozi wetu lakini sisi twatarajia kupata viongozi kama vile Umar na Umar bin Abdul Aziz na hali ya kuwa sisi hali yetu ijafikia hali ya raia ambao walikuwa nayo عمر رضي الله تعالى عنه نمجك wake عمر بن عبد العزيز كivo lazima sisi wenyewe kwanza tujitahidi al-sheikh asema baadhihum yatalabu biislah al-hakim baadhi yawatu wanaenda mbio wao wanazungumza mengi lawama nyingi kutaka kiongozi kuwa katika hali nzuri lakini al-fawsema al-sheikh rahimahullah ta'ala wa yatakallam ara zungumzia kuhusu viongozi wakwivii wako vile min ajli islahi ra'iya ili rayya wawe katika hali nzuri wa yanqud taqsiruhum wa la fi janibi nafsihi wa annahu mastata'a 'an 'an ila ila akhir ma qala al-sheikh sheikh asma wanawashtumu viongozi, nawshtum biongozi wa kohi lakini wanasahau nafsi zetu bi idhnillahi ta'ala tutaanzia hapo katika darasa itakayofuata tunamuomba allah subhanahu wa ta'ala na yale tuliyaskia na kusema wajazakumullahu khairan wa assalamu alaykum wa rahmatullah